Book 2สี่สิบเก้าควอแรนต์เอไอโนวีกีฬาเอสปคุณออกกำลังกายไหมคต้ออกกาลังกาย sim eu preciso me exercitar. e eu frequento um clube esportivo. Nós jogamos bola. Às vezes vamos nadar. Ou Nós Mim senão a Nay tem um estádio. Léo Doi. Com Gó Misa Nam Também Tem Uma piscina com sauna. Misa Vai Sauna Gap Piscina Sauna. Tem E um de Golfe. Campo Golf. ทีวีมีอะไรดู que tem กำลังมีการแข่งฟุตบอลในตอนนี้ no momento, jogo ทีมเยอรมันแข่งกับทีมอังกฤษอยู่ a contra a ใครกำลังนำ quem está ganhando? Chan mai não faço ideia. está m a t o está empatado. Puta o árbitro é da Bélgica. s á a t a d o e a o m a o m d e s t a t o está empatado. s e m está a t a o á t o m d o m a e s t a o está empatado. p a t a o s m a á a á e m o á t o d a a t o a m a a t o t a o a เ um ข้าประตูแล้วหนึ่งต่อศูนย์กอะ